tuttugastu og annarkabli, um eyðingu Dóriðs. Þannig lauk sögu túrins túrampa. En morgott unni sér engrar kvíldar frá íllverkjum sínum, og viðskiptum hans við haðórsætt var engaveginn loki. Hadrians var aldrei svalað. en þótt húrins sjálfur væri á valdi hans, og morven reykaði frávita um öðnir. Ógæfusamastur var hlutur húrins, Þar sem hann sat í fangafist, því að Morgott kvalda með því að láta hann fylgjast náið með öllum þessum óförum. En lígi var blandið í sannleikan og allt sem gott var hulið og aflagað. En sérstaklega leitaði Smorgott við að varpa ítluljósi á allt sem þingólfur og meilíana því að hann hataði þau bæði og ótaðist. Þvíð haldi myrkratróttin tíma til komin að leysa húrin úr fjöðrum. Hann sagði að hann mætti fara hvert á land sem hann vildi. Þóttis hann í þessu að hens vilja sína óvinni gufurlyndi, þar sem hann hefði hvortið er verið gjörðsýraður. En því laugan. Hið rétta var að hann taldi sér nú hafa undirbúið húrin nógu vel með því að alan á legum og rógi og því var í hann orðin ágættist tæki til að dreifa hadri og misglýð milli álfa og manna áðurinnan dægi. Enda þótt húrin hefði aldrei treyst orðum morgots, Því að hann vissi að hann var samveðskulaus fandur, þá þann þó frelsið og hélt af stað. En hann var mjög hryggur og beskur í anda út af þeim sjónarmiðum sem myrkra dróttin hafði innrætt honum. Þá var ár liðið frá döða túrins sonarans. Í tuttug og átta ár hafði hann verið fangi í angböndum og hann var orðin saman bitin og hörkulegur á svip. Hár og skegg voru kvít og síð. Hann gekk ekki lotin en stuttist við stóran svartan staf, Og var kyrður sverði. Þannig kom hann inn í móðulönd og höfðingjar auslinga fregnuðu að mikiværi um að vera. Herfóringar og svartir stríðskappar angbanda kæmmu arkandi yfir kævisanda og með þeim fari öldungur virður vel. Því lögðu þeir ekki hendur á húrinn heldur leyfðu honum frjáls umferðum landið sem hann vildi. Það var kenniskulegt hjá þeim á sama tíma og hans eigin þjóð vildi ekki virðan viðlits. Því að alguna var að þeir sem fengu laust úr angböndum voru enn oft á valdi myrkrahöðingjans og hafðu gest flugum enn hans. Því varð frelsisgjöfinn aðeins til að auka á beskjuna í hjarta húrins og hann hjælt af stað frá móðulandi og upp í skuggafjöginn. Þaðan greindi hann í fjaskameiðal skíjaklakkana gjáðtinda og hann myndist túrgónds og var gripinn löngun til að koma aftur til hins hulda konungsríkis Gondolíns. Því kom hann niður á norðurfjöglum Án þess að gera sig reynfyrir að skepnur Morgots fylgdust með hverju skrefi hans. Og hann hélt yfir grjótavað, brittijak, inn á döbruðslóðir eða dimbruður, og undir dimmar hlýðar ringfjalla eða koriðjæts. Allt var landi nú orðið gróðurlausar auðnir og hann svipaðist um ráþróta, stóð við stórgrítisörð undir ferðnýftum klettavegg og þar sáust ekki lengur neyn ummerki leynistíksins. Þurráin hafði lokast og bógarlýðið grafi stundir. Húrni var litið upp í gráan heiminin í þeirri vonaðan mætti koma auga á erdnina sem bórið höfðan endur fyrir löngu í æsku. En hann sá aðeins skuggana sem blésu úr austri, skýin þyrtlastum ókleifa tindana og heyrði aðeins vindin kvína yfir steina. En varðgæsla Arnanna hafði þó verið eld og þeir sáu húrin vel, lengst nýðri öngunarverðan í fölnandi ljósinu. Og þar sem Þorundur sjálfur taldi atbyrðin markverðan, gerði hann Túrkonni í samstundis grein fyrir því. En Túrkon sagði, en sefur ekki morgott? Þá er það ekkur mískillingur. Víst ekki, sagði Þorundur, ef ördnum mannves yfir á slík mistök, hefðið að litlu haldi komið fyrir þig að leynast. Þá bóða orðin ílt, sagði Túrkon. Þá þýðaðu aðeins að jafnvel húrin þarlíon, staðfasti, hafi látið bugast fyrir vilja morgots. Þá stendur faðnur minn ekki lengur opinn fyrir honum. En þegar Þorundur var horfin, satt Þúrkon lengi hugsi og var áhyggifullur, því að velmundan eftir hetutáðum húrins á rakkurlöndum. Og hann opnaði faðminn og bað erðnina að leita húrins og ber hann eður gætu til kondolíns. En þá var það of sent, og þeir sá hann aldrei framar, korki í byrtu, ný skugga fyrir að húrin stóði í örvendingu undir þöglum klettum hringfjalla í vesturhallandi sól sem snitti gegnum skýin og letaði kvíthárans raukt. Svo hrópala hann hátti í óbyggunum án þess að heyrða um hverjir heyrðu og bölvaði þessu miskunalösa landi. Stóðað lokum upp á háum kletti horði í áttil gondolíns og kallaði hárri röttu Turgon, Turgon hvort manstu ekki blóðfen? Ó, Turgon Viltu ekki hlusta á mig í huldum sönum þínum? Blasiða 261 En ekkert hljóð svaraði nema vindurinn í þurru grasi. Samt hverstu vindarnir í blóðfennjum um sólarlag, sagði hann. Og í því að hann meldi það, hvarf sólin á baku skuggafjöll og myrkrið fjell yfir og vindin læði og það var þögn á auðnunum. Samt voru eiru sem heyrðu orð húrins og skýslurum það bárust skjótt til myrkrasætis í norðri. Og morgott brosti, þegar nú vissan nokkutneginn á hvaða svæðið túrkund valdist. Þó erðnirnir hinduruðu jafnan að njósnararans kæmist í auksín við landið bakvið hringfjöll. Þetta var fyrsta bölið sem stóð af frelsun húrinns. Í myrkrinu klöngraðist hann niður af klettinum og fjall í djúpan sorgarsvefn. Í honum heyrðan rödd morvinar í kveinum. Oft sinnis ákallaðan nafnans og honu virtist er koma úr bjarkarskói. Snemma í dögun vaknaðan, reis upp og helt af til grjótafas á Sirionsfljóti og síðan með fram jaðri bjarkarskóar og var orðið kvöldsett þegar hann komað hiljarvaði. Næturverðinir sáu til hans en skeldust fyrir heldur þess að ég vorðu úr fornum stríðshaug á ferli í rögrinu. Því heftu þeir ekki förans og hann koma lokum á brennuvöll glárunks. Þar sá hann stóran minnisverðan nálætt brún konungsklufra. En húrin fyrti ekki að líta á steinin, því hann vissi þegar fyrir hvað á stóð. Og allt einu var hann ekki einn. Hjá honum í skuggasteinsins satt kona í neybri fram yfir nýjan. Og sem húrin stóðar þögullifir henni, varpað hún að af sér aftur um bakið rífinni hettu og leit upp. Hún var grá og guggin, en skyndilega þegar hún horfði í augans, Þeggt hann því að þótt augun varu kvarðlandi vilt og fulla útta, listi úr þeim sama blíkið sem endur fyrir löngu hafði aflaðinni viðurnefnisins eilettvenn eða álfarljós, stoltust og fegust döðlegra kvenna til forna. Loksins ertu komin, sagði hún. Óf lengi beðið. Brautin var myrk. Ég kom þegar ég gat, svarði hún. En þú kemur of semt, sagði morfinn. Þau eru bæði glötuð. Ég veit að, sagði hann, en þú ert það ekki. Morven svaraði, það er vantar ekki mikið á. Og ég hverf með þessari síðustu sól. Afins skammur tími til stefnu. Ef þú veist að, segðu mér það. Hvernig fann hún hann? En húrin gata engu svarað. Og þau sátu saman hjá steininum og sáðu ekki meir. Og þegar sólin hneig baku við fjöllin, andarpaði morven og þrýsti höndans. Só hreyfðist hún ekki meir. Þá vissi húrin að hún var dáinn. Blasiða 262 Hann leit niður til hennar í rökkrinu og hún virtist allir sorgardrættir og erfileikagrymdir slettast í allir til hennar. Hún var þó ekki buguð, sagði hann, og lukt í augu hennar, og þar sat hann hreyfingalöshjá henni þegar nóttin kom yfir. Íðuföllin í dómslaupinu skammt frá, drundu undir, en hann heyrði ekki tljóð. Og hann sá ekkert og hafði enga tilfinningu, því að þjartaði honum var orðið af steini. En kaldur vindur stóð á hann með slægveiri, svo rektróbarnir hömruðu á allit hans, og hann vaknaði af dóðanum og reyðin reys og ulgaði honum eins og reykjastrókur og tók völdin af skynseminni, svo hann hugsaði ekki um hann en hemd fyrir allt sem honum hef gert rangt til og hans ætt, og hann álasaði öllum þeim sem áttuðu nokkur samskipti við ástinni hans. Svo reysan á þæ Og bjómar veni gröf fyrir lofan dómslaupið við vestru steinsins og markaði áan þessi orð: Hér hvílir líka Morven árfaljós. Þert er að sjáandi einn og hörpuleikari úr bjarkaskógi að nafni Glýrkvinn hafi oft sung, þar sem man hvað só á að ógæfu steinnin skildi aldrei vanhelgaður á morgoti og aldrei molast nær hrynja. Ekki einu sinni þótt hafi flætti yfir allt landið. Eins og reyntar gerði Tsívar. Því að enn stendur morfinn eiga, tól morfine, stök í hafinu, utan við hérna nýju strönd sem myndaðist á reyði dögum vala. En húrin kvílir þar ekki hjá henni, því að skapadómurinn rætti hann aftur af stað, og skugginn held áfram að eldan. Næst held húrin för áfram yfir hiljá og söður á eftir hinum forna vegi til narkófrándar, og í fjaskla í austri sá hann hérna stöku skallahæð, þeir Amon root og komist að því hvað þar hafi gest blox koman af bökkum eldvasins narok og hætti á að fara yfir hið straumharða fljót með því að stykla á rundum steinum brúgarinnar eins og maplungur afturiat hafði gert á undananum og hér stóðan fyrir brotnum hliði felagunds og stuttist fram á staf en þá er að vikið að því að eftir að klárungur hverfur þurt og komi ekki aftur hafði smá dyrgið mími raða til nargo og skriðið niður í rústa dreifðast halina, lagt þá undir sig og sat þær nú í náðum og legt sér að gullinu og gimstinunum, leta á renna milli fingra sér, því að enginn kom til að ræna þeim af óta við vofu glárungs og ítlar reynslu af honum. En nú var einhver komin og stóð á fraskuldinum og Mími kom á mótunum og spurði hvað hann vildi. Þá svaraði húrin Hver ert sem ætlar að meina mér aðgangað húsum finnráðs fælagunds? Blasiða 263 Og dvergurinn svaraði Ég er mými og áður enn þegar háleitu komu yfir hafið byggu dvergar í sölum nýlukitsin Ég hef ekki annað gert enn taka armin því að ég stend nú síðastur uppi á mínu fólki Þeim arfið skaltu þegar sviftur própaði húrin því að ég er húrin sonur Gandós komin hingað aftur lausur ángböndum og sonur minn var túrin túrambi sem þú hefur vatla glimt. Hann torti um til dregannum glárungi sem spildi þeim sölum er nú setur í, og eigi er mér heldur ókunnutt hver það var sem sveik dregahjálminn á rakkurlöndum. Þá bauð mými húrni að taka hvað sem hann vildi, en beittist sjálfur gríða. Húrin hirti ekkert um lífbænir hans, en stútað honum þar fyrir dyrum nárgófrándar. Svo gekk hann inn og dvaldist um skeið á þessum ömulega stað. Þar sem dýrmætustu fjársjóðum vala hafði verið dreft um öll golf í myrkri og nýðurnýslu. En hernd er að þegar húrin kom aftur út úr flæki nærkóðrándar og út undir bertloft haf hann aðeins tekið með sér einn lutt úr hinn um Miklu fjársjóðum. Húrin hjælt nú austur og fór um rökkur mýrar fyrir Róman Siriansfoss. Við vesturmæri Dóriats tóku varðalvarnir við honum og fælði hann fyrir þingolf í þúsundhellum. Þá undraðist konungur og varð harmislegin þegar hann fekk að vita að þessi harneskulegi öldungur var í enginn hannar en Húrin Thalion, hinn staðfasti, fangi Morgots. En hann heilsað honum sæmilega og bauð hann velkominn með vilðingu. Húrin svaraði konunginum engu. Nefna hann dró undan serksýnum þann einar hlut sem hann hafði tekið með sér úr narkóð Og það var ekki minni dýrgrippur en sjálfur nákla mýr. Hálsbandið sem dvergasmiðirnir í dvergkóli og mikla virki hafðu smíðað fyrir finnráð felagund, endur fyrir löngu. Frægasti dýrgripur forndægrana sem finnráður hafði metið meira en alla aðra dýrgripi. Og húrin varpaði þessari frábæru dvergasmið fyrir fætur þingols, í þungum hug og sárri besku. Takktu mót greiðsluðinni, hrópaðan, fyrir það hver vel hefur gætt barna minna og eiginkonu. Því að þetta er sjátt dvergahálsbandið sem fræktir orðið er álfa á manna og ég færir það úr myrkum undirdjúpum narkóðrándar. Þar sem finnráður frendiðinn skildi það eftir þegar hann hjælt af stað með berin bara hýrssýni til að sinna erendum fyrir þingolf aftur rétt. Strax og þingolfur leit auðgum hinn mikla dýrgrip skild að þar var komið náklamir, dverga hálspandi. En um leið varð hann um ljós neyðurandi framkoma húrins. Af meðöngun gælt hann aftur af og liet hæðnisörð Húrins yfir sig ganga. En að því búnu tók Melíana til máls og sæði Blasiða 264 Húrinn, staðfasti, gettu þinnar tungu, því að Morgott hefur vilt umfyrir þér. Hverjum þeim sem sé hlutina gegnum auðu hans, fús eða ófús, sýnist allt fyrirfram afmyndar og auðursnúið. Lengi var Túrinn sonurðinn uppfostraður í sölum menngróttu og honum sínd ást og umhyggja sem væri hann sjálfur sonur konungsins Og það var ekki með vitund og vilja okkar að hann kvarf á braud frá Dóriðat og kom aldrei aftur. Eins fengu eiginkona þín og dóttir hæli hér alla tíð með heiðri og góðvilja. Og við gerðum allt sem við gátum til að halda aftur af morvenni, að leggja ekki út í þetta feiðarflann til narkóðfrándar. Því varða ég við að það verð með rödd morgots sem þú nú ámælir vinnu þínum. Þegar húrin heyrði orð meiljönu var sem hann stipnaði upp og hann starði lengi orðlaus í sjónir Og þá var það þarna í menngróttu sem enn var varinn af belti meljönu fyrir myrkri óvinarins að auga hans opnöðust fyrir hinu sanna. Og honum var ljóst hver bysk var uppfylling þess váleika sem morgott nýðingur hafi útmælt honum. Nú ámælti hann engum framar fyrir það liðna, en löyt bljúur nýður og lyfti upp náglæð mýr þar sem hann lá fyrir fótum þingolts. Og nú hansældi hann honum dýrgripin og mælti mildri röttu Tæktu, herra, við dvergahálspandinu frá öryganum til minningar um húrin af rökkurlöndum. Nú eru örlög mín innsikluð og tilgangi morgótt snáð, en ég er ekki lengur þrællans. Svo snýrist hann á hæli og hvarf á braut frá þúsundhellum, og allir sem sá hann leitu undan, og engin dyrðist að hindran né vissi hvert förans var heitið. En hermt er að húrin hafi nú ekki lengur átt neinar lífslaungun og rúin öllum tilgangi eða frá. Haf hann að lokum varpa sér í vesturhafið. Þannig voru endarlok hins voldugasta kappa sem uppi hefur verið með allt auðlega En þegar húrin var horfin frá mennguróttu, satt þingolfur lengi eftir þögull og starði á þann mikla dýrgrip sem lái í kjöldu hans. Og honum kom til hugar að láta endur gera tvergahálspandið og greipa silmerilinn í það. Því að eftir því sem árin liðu Fóru hugsanir þingols að snúast æmæra um þennan dýrgrip fjanórs, sem hann hafi komist yfir. Það var eins og hugurans var í haldin honum. Hann fjækst ekki einu sinni til að láta selmerinnin liggja bak við læstjar dýr í einstu fjárgemstu sinni, heldur vildi hann alltaf ber hann á sér, vakin og sofinn. Í þáðdaga áttu dvergarnir tíðförult inn í Beraland frá bústöðum sínum í Söngvafjöllum. Þeir komu yfir Geljónsfljót á steinavæði, Sarn-Aðrætt og fylgdu síðan hinum forna vei til Þóriðans. Þar fenguði nóg að gera, en það voru verið mjög færir í vinslu málma og steina, og dvergasmiðið vera eftirsótt í sölum menngrótu. Blasiða 265 En nú var ekki nóg með það að þeir kemum í smá hópum eins og áður fyrr, heldur í stórum flokkum og vopnuðum sér til varnar á hættuslóðanum milli ár og geljóns. Það væntust þeir oft í menngróttu í herbergum og smiðjum sem voru sérstaklega ætlaðar þeim. Nú bar svo við einmitt á þessum tíma að frægir smíðameistarar tverga frá Þverkholi komu til Thorians. Þá notaði konungurinn tækifærið, kvatði að til og lét í ljósi Óx sína hvort þeir teldu sína óugu færa til að endursmíða tverghálsbandið og setja Silmarilin í það. Hann sýndi tvergunum síðan þessi meistarastykki forfærana. En mest undruðu er hann sýndið þeim hinn skínandi gimstein fjánáls og eruð þeir strax gagnteknir sterkum losta að komast yfir þessar hluti og fara með á því þjarskan til bústaða sinna í fjöllunum. Þá letuð þeir ekki á því bera, en tókuðu að sér verkið. Þetta var mikið verk sem tók langan tíma. Þingólfur fór oft einn neyður til þeirra í djúbarsmiðjurnar, satar hjá þeim og fylgdist með hvernig verkinu meðaði áfram. Þá uppbyltist að sameina þessi tvö mestu mestaraverk álfa og dverga í eitt. Hinn nýji greipur var geipi fagur, því að nú endur gistuðu ótal gimsteinar dvergahálspandsins og varpuðu frá sér í aðtáanlegum leitbregðum ljósinu frá sílmergli, sem settur var í miðjuna. Nú hugðist þingolfur, það sem hann var einn meðallt vergana í smiðjunni, taka festina upp og smetla hennum hálsir. En þá allt í einu veiruðu dvergarnir sér við í að fá hann hana, Okreiðist þess að hann lieti heimana eftir. Með hvaða rétti kastar álva konungurinn eign sinn á náglamír sem feður okkar smíðuðu fyrir finnrað felagund sem nú er látin. Hann fékkan af frá húrni manninnum frá rökkulöndum sem tók hann á hendi hendri úr myrkrum narkofrangar. En Þingólfur sá í gegnum það að þetta var aðeins fyrirsláttur til að fela sannan tilgang þeirra því að það sem þeir sóttust eftir var sinnerrillinn. Og í reiði og stolti Húðan ekkert að fyrir hætti sem hann var í og hrópaði til þeirra í fyrirleitingu og ofsa. Hvernig leyfiði þið ykkur sem eru af svo álappalegum kynþætti að setja mér stórinn fyrir dýrnar, Elu Þingkolvi, höfðingi belalands, Belalandi, sem fæddist við vökuvatnið Kvívijen, ótællandi árum áður en feður ykkara stubbaþjóðar vöknuðu upp úr leyrnum? Þar reis hann yfir þeim hár og stoltur og sagði þeim með smá næryrðum að hafa sig án nokkurrar greiðslu burt úr Dórið. Orð konungs verkuðu eins og ólíja á eldinn, og ágernd dvergana blossaði upp í æði, svo þeir vissi ekki hvað þeir gerðu. Allt í einu réðust þér á konung, lögðu hendur á hann og drápan þar sem hann stóð. Blasíða 266 Þannig lét lífsitt í menngróttu sjálfur Elvi Singorló, gráálfurinn, konungur yfir Dóriett, sem einn allra barna arföður hafði gifst konu af ænúaætt og var sjá eini sem sá ljósið frá trjánum í Valalandi á sinni döðastund, þegar hann starði á Silmerilinn. Þverkarnir tóku svona áklamýr með Silmerlinum í. Þeir yfirgáfu í hasti og flýðu östurabóginn um þyrninskóa, Regíón. En tíðindin bárust skjótt um skóginn, og aðeins fáir þverkana komust yfir búðurfljót, því að lekur hófst á eftir þeim á östuleiðinni, döðum eða lifandi. Náglamýrfestin náðist aftur og var borin með beskri sorg til melíunu drotningar. En tveira á morðingum þingols komist undan á austurmörkinni og heim til sín í borgina í Bláfjöllum. Og þar í dverghóli listuð þér því frá sínumbæjarderum hvað þeirir hefði komið og löguð því til að álfakónungurinn hefði fyrirskipað að dvergarnir skildu dreppnir í dóriðat af því að hann ætlaði að svíka þá um verkalaunin. Þá reis upp mikil reiði og harmagrádur meðal íbúana í dvergkóli, vegna dauða ættinga sinna og hinna mestu smíðameistara. Þegar reifu skegg sín og veinuðu fullir hemdarþorsta. Sagt er að þeir hafi leitað liðsinnis frá samlöndum sínum í miklarviki, en því var hafnað og viltu dvergarnir þar fá þá til að hætta öllum hemdaræðgerðum, en þeir hlýttu ekki ráðum við þeirra og áðunum leiðarlöngu, held mikil her af stað frá dvergkóli, yfirgeil inn í Bela-land. Mikil umskipti höfðu orðið í Dóriat. Melíana satt löngum þögul við lík Þingolskonungs og hugur hennar leitaði langt aftur í stjörnubjört árin til fyrsta fundar þeirra meðal næturgalana í stjarnskógi fyrir alda öðli. Hún vissi líka af forðspeki sinni að aðskilnaðurinn við Þingolv væri aðeins undanfari miklu starri aðskilnaðar, þar sem endalók Dóriats nálgóðist því að Melíana var af hinnum guðdómlega kynþætti vala og sem Maja bjóun yfir miklu apli og visku. Af ástsyni til þingórs grástags hafði hún tekið á sér mynd hinn að frumbornu barna alföður og í þeirri sameningu hafði hún bundist fjötrum hins jarnæska holts ördu. Í þeirri mynd hafði hún alið honum lúði henni Í því formi hafði hún náð valdi yfir efniskerð örtu og þannig geta sett upp belti Melíunu sem varðið hafði Dóriðat um langar aldir fyrir öllum voða utanfrá. En nú var þingólfur dáin og andi hans horfin til sala mantóssar, og með döða hans varð líka breyting á meiljönu. Umskiptin komi fram í því að yfirnáttúrulega valdennar kvarf af áhrifasvæðumennar í beikiskógi og þyrniskógi. Töfrafjöturinn losnaði af mirká, svo að niður hennar talaði öðrum hreimi, og Dóriðat lág opið og varnalaust gegn óvinnum. Lasiða 267 Þaðan í frá talaði meil ekki við neitt nema Mablung. Hún bað hann að gæta vel sýrmiðilsins og senda hraðbóða til Berens og Lúthienar í sjöflótalandi. Það svo mæltu hverf hún af meðgarði til Valalanda handan vesturhafsins, niður sokkinn í sorg sína í korðum Lóriens, þaðan sem hún var upprunnin, og kemur hér ekki meira við sögum. Þannig aðtuggaðist það að her nágrímanna hérkt yfir buðið hljót og komst óhindrað án þess að nokkurt viðnam var í veitt inn í Dóriðs skóa. Ekkert fekk heldur staðist á því að þeir voru svo margir og óbílgjarnir og herfóringar gráalva sem aldrei hefðu lendist líkri innrás stóðu upp í ringladir og hefðu ekki hugmyndum í örvæntingu sinni hvernig þetta bregðast við þessum ódæmum og allt fór á tjá og tundur. En dvergarnir réðust áfram yfir stóru brúna og inn í menngróttu Og þar gerðust atbyrðir einhverjir þær hörmulegustu í sögu forndagrana. Það var barist í þúsundhellum og fjöldi álfa og dvergar letu lífið. Og sint hefur finnst yfir það. En dvergarnir hafðu betur og salir þingols voru rupplaðir og rendir. Þar fjöld maplungur þunghendi framann við þjárhysluna þar sem náklamýr var gemdur og silmördlinum var rend. Um þær mundir bjögur Beren og Lúthien enn í Grænholma í Holmsá, aðdúrand, síðistu þveráni sem fællur frá söngvafjöllum í Geljónsfljót. Nú var sonur þeirra Díor Elugil eða elvisarvi, arfi úr grasi og hafði gengið að eiga Nimlót eða Kvítblóm, frænku Seleports prins af Tóriat, þess sem kvæntist Kaladrielli. Sýnir Díors og Nimlótar voru Elfráður og Elfrinn. Dóttur egnuðist að líka, nefnda Elfingu sem þýðir stjörnuír því að hún fæddist á bjartrínóttu þegar stjörnuljósið bleikaði í úðanum frá Bergmálsfossinum lang þír lagamt við bústað faðrinnar tíðendin úr fljóta berast meðal álva sjöfljóta að mikil fylkingi dverga grá fyrir járnum hefði komið niður úr fjöllunum og farið yfir Gelion á steinavæði fregnirnir báru brátt til Berens og Lúthiénar og á sama tíma kom hraðboði til þeirra frá Doriet, og listið því sem gest hafði. Þá reis berinn á fætur og hvarf frá grænhólmi og kvattið dýjórsón sinn til lýsvissig og þeir heldu í norður að yðurfljóti, askar og fylgdi þeim fjöld grænhálfa úr sjöfljótalandi. Þannig atvikaðist það þegar dvergarnir í dverghólum voru að snúa aftur frá mangróttu með helmingaðan herðsinn og komu að steina að þeir urðu fyrir árás ósýnilegra óvina þegar við voru að klöngrast upp bakka Geiljóns þungfærir af herfanginu frá Dóriðat. Lansiða 268 Þá var eins og allir skóarnir ómuðu af glimmjandi hornartitt álvana og spjótonum hríðaði yfir þá úr öllum aftum. Fjöldi dverga fjallu þegar í fyrstu lotu en nokkrir sem undankomust úr fyrir sáttindi hjæltu þó hópinn og flýðu til austus, játt til fjalla. En þegar þeir stóttu upp eftir lungum hlýðum dálmeðs eða höfðu svalafjáls, komu fram úr skóginum treáhyrðarnir, sem síðar urðu endarnir, og röktu dvergana inn í skuggaskóa söngafjalla. Og hermt er að enginn þeirra hafi komist undan yfir háfjallaskörðin á leiðinni heim til sín. Í orustunni við steinaðað háði beren sinn hinsta bardaga. Sjálfur vóan höfðingja dverghols og hrifsaði afurum dvergahálspandið, en á degjanda degi lagði dvergurinn bölvun á dyrgripin nú starði Beren undrandi á þann sama gimstinn fjanurs og hann sjálfur hafði skorið úr játgórunum Orgots. En nú skeinan skæraða en nokkru sinni í undrafæguri umgjörð dverga úr gulli og gimstinnum gefri af mikill list og hann þóði blóðið á honum í áni. Þegar yfirlauk var öllum fjársjóðum Dóriats sökt í yðufljót, Askari, og það henni frá fekk áinn nýtt heiti Rathlóriél eða gullbeðja. En Beren tók nágla og snerið við til Grænholma. Lítil huggun var það fyrir Lúthíenni, þótt höfðingi dverghols var í og fjöldi dverga við hlýðans. En sagt er, og sungið, að þegar Lúthíenn bar hálsringin með hinnum ódölega gimstinni í, hafið þetta verið þinn fegulsta og dilligasta sjón sem nokkuð tíma hafi sérst utan konungsríkis vala. Og um stund varð land döðralifinda eins og ímynd valalands. Og engin staður hefur síðan verið svo fagur, svo Nú kvatti Dýjór þingolzarfi foreldra sína Berinni og Lúthian. Hann kvarf frá Bergmársfossi með neymlóti eiginkonu sinni og hjælt til menn gróttu og settist þær að. Með þeim voru ungið sínir þeirra elfráður og elfrinn og dóttir þeirra elfing. Og sindrar fagnuðu þeim og byðuðu velkominn í gleði og hamingu og þau reysi upp úr myrkum sorgarinnar yfir fallnum frendum og konungi og brottkvarfi meiljönu. En Dýjór arftaki einsætti sér að endurreysa glæsibrag dóriðat konungsveikisins. Það var að haustkvöldi og orðið álýðið. Þá var komið og barið að dyrum menngróttu og krafist aðgangs að konungi. Hér var komin hafðingi grænálfa í sjöfljóttalandi og dýraverði leittuandhanga sem dýur satt einn í helbergi sínu. Sendi bóðin afhendi konunginum þegjandi kistuði og síðan kvattan en í kistu þessari lát með íkreftum silmerlinnum og strax og dýjar leit á sendinguna vissan að það var tákn að Beren Erkamion og Lúðiðan Tínuviel varu dáin og horfin þanga sem kynfáttur manna hverfur til sinna örlaga, handan spórböga heimsins. Blasiða 269 Lengi starði dýjar á silmerlin sem faðir hans og móðir höfðu sótt gagstætt öllum vonum inn í rillingsríki Morgots. En hann sýrði þau og fannst brottkvarf þeirra verða um aldur fram. En hinn er vitur að segja að silmarillin hafi flýtt fyrir endalokum þeirra. Af því að blossin af fegur til Lúthienar, er hún baran, hafi verið of bjartur fyrir þá döðlegu. Þá reist dýjór á fætur og um háls sér spennti að náklæmýr. Og þá kom hann fram sem fegur stjur allra jarðarinn er En varan af þreiföldu mættstofni, ætana, Helda og Maja, í hinnu blessaða ríki. En nú barst orðrómurinn út hvarveitna með alltreyðra byggiða álfa á Belalandi. Að dýjór þingholsarfi var í farin að bera nákla á sér. Og sagt var, en brennur sílmerill Fjanors í skógum Dóriðats. Og þá var sem eður Fjanorssona vaknaði eftur af svefni. Því að meðan Lúthien bar hálsringtvergana, styrðist engin álfur að ráðast á hana. En annað varðu pátelningnum fyrir að fréttist að viðreist Dóriats og af stórlæti Díors. Komu hinnir sjö bræður saman eftir langt flökku líf á faraldsvæti og sendu konungi kröfugjara sína um sínverilinn. En Díor svaraði genusinn í sonum Fjanors og þá tókst Selegormi að æsa upp bræður sína til að hefja árás á Dóriat. Þeir komu svo að óverum um miðjan vetur og börðust við dýjór í þúsundhællum. Og þá gerðist það í annarskipti að álvar, vóu, álva. Þar fjall seligormur fyrir hendi dýjórs og þar fjall kúrfinnur og hinn dökki karanþýr en þar var einning vegin dýjór konungur og neymlott kona hans. En grimmir þjónar selegorms tóku unga sinni hans og sendu það út í skó til að svelta þær í her. Maðurós yðraðist svo þess grimmdarverks og leitaði drengjarna lengi í skógum Dóriðats. En leitin var áranguslaus, og engar sagnir herma af örlögum Elfrás og Elfrins. Þannig heittist Dóriðat og reis aldrei aftur. En sínir Fjanors náðu ekkit því sem þeir sóttust eftir. Því að leifar Dóriðats fjóðar flýðu undan þeim, og þar í hópi var Elfing dóttir Díjóls. Þau komust undan og höfðu silmæririnn með sér, Og heldu mér tímanum niður að ốsum Sirius fjóts við hafið. Blasið 270.